Imperiul Iadului Pista 15 Oberscharführerul a ridicat din numeri în semn de scuză. Ce poți face?" a zis arătând cu mâna spre turma lui de heruvim imberbi. Au ajuns aici abia ieri. Îi iau direct din neagân și așteaptă de la noi să facem război cu ei. E o situație disperată. Nu pot deosebi o piesă a unei arme de alta. Păi mai rămâneți multă vreme aici?" a zis bătânul încruntat. Și o să aibă curând ocazia să învețe." Rușii sunt pe drum și convingerea mea este că ne pot ajunge din urmă în orice moment. Rușii, vin încoace. Asta am spus, a zis bătrânul. O bărșar și-a șters grijuliu fața cu o pe, ob pe obrazul drept n-avea niciun pic de carne, iar ochiul stâng era încrețit ca o bucată de pânză plisată. Au tankuri? a întrebat. Păi cu siguranță nu înaintează prin pădure în roabe, asta vă pot spune. A apărut un haos, un führer, plimbându-se cam ca și cum își vizita moșia. A auzit raportul bătrânului și s-a încruntat nemulțumit. Compania ta deces nu s-a retras odată cu restul diviziei? N-am primit ordin din să ne retragem, a zis bătrânul tăios. Ni s-a spus să așteptăm semnalul și semnalul n-a venit. Haupt, știun a luat imediat notă de toate detaliile, inclusiv numele comandantului de divizie, generalul von Welltime, cu pianul său de concert, răspunzător pentru dezastru... Micuțul și Porta n-au făcut nicio încercare să-și ascundă bucuria. Perspectiva ca un general prin să fie făcut deodată răspunzător pentru neglijență criminală era într-adevăr grozavă. Barcelona a fost îmbarcat într-o ambulanță care pleca la Varsovia, dar nu se prevedeau semne că va fi o călătorie plăcută. Ambulanța era supraaglomerată și a trebuit să împarte o targă cu un soldat, care era foarte clar că va muri cu mult înainte de a ajunge acolo. Noi ceilalți am plecat. O oră mai târziu am ajuns în coada unei lungi coloane de camioane și ambulanțe care mergeau spre Varșovia. Procesiunea era însoțită de refugiați polonezi care își lucrurile în fețe de pernă sau le împingeau pe cărucioare șubrede de cu două roți. Nu mersese mai mult înainte ca inevitabila escadrilă de jabos să iasă mugint din nori și să se năpustească spre noi. Camionul în care eram s-a cabrat și a sărit de pe șosea răsturnându-se în șanț. Ne-am târât afară înainte să ia foc și am fugit cât am putut de repede într-o fâneață de la marginea drumului, adăpostindu-ne în spatele unui gard viu. Se auzea zgomotul explozilor provocate de geabourile care loviseră câteva vehicule din convoi. Dincolo de creasta dealului, în partea opusă a câmpului, a apărut un KV-2 însoțit de câteva T-34. În timp ce ne uitam, tancurile au trecut drept prin mijlocul unui grup de infanteriști, continuându-și calm drumul. O grupă de pionieri a venit în fugă la noi. Ne-au distribuit câteva bazuca cu o rapiditate uimitoare, apoi au dispărut imediat dincolo de șosea. Bătrânul a venit fugind într-o parte ca un crab, pe picioarele lui mici și crăcănate și ne-a bătut ușor pe umăr pe Gregor și pe mine. E în regulă, Sven. Tu ei pe primul T-34. Gregor și pe al doilea. Pe porta-l las să aibă grijă de KV, iar micuțul se poate ocupa de ce a rămas." Nu trage nimeni până când cuvintele au fost întrerupte de lansarea bruscă și prematură a unei grenade de către o cam mai îndepărtată. Grenada s-a dus direct spre primul tank, a ricoșat din turelă fără să provoace vreo stricăciune și a zburat în aer ca un foc de artificii. Bătrânul s-a întors împrejur cu fața încruntată de furie. Cine n a făcut asta? Indiferent cine era, a reușit să ne lase fără elementul surpriză. Tancurile erau conștiente acum de prezența noastră. Au ezitat doar o fracțiune de secundă, parcă să răsufle, apoi au intrat în formație și s-au îndreptat spre noi cu tunurile trăgând. Un mic grup de ambulanțe și brancardieri a fost lichidată în rut. Ambulanțele au fost reduse la resturi arzânde. Răniții zăceau împrăștiați în noroi. Câțiva au fost prinși sub șenilele tankurilor și transformați în carne tocată. Am văzut pe unul dintre brancardieri șezând pe procei targă și privindu-și cu totală lipsă de înțelegere picioarele, care îi fuseseră retezate de la coapse și zăceau pe pământ înaintea lui. Un maior dintr-un regiment de infanterie alerga ca o găină fără cap, cu două găizăre de sânge imense țâșnindu-i din gât. Un sergent s-a plecat să-și ridice mâna retezată, dar a fost păcut bucățele de artileria rusească înainte să ajungă la ea. Primul T-34 se apropia. Am strâns bine bazuca în mâini. Cave cu toate cele 80 de tone ale lui, se ridica ușor din față, de fiecare dată când tunul trăgea ei fusese pictat să arate ca gura deschisă a unui rechin ucigaș, cu toți dinții redați cu grijă într-o culoare aurie strălucitoare. Două grenade pe care vreun prost le trăsese prea devreme au ricoșat de pe pântecul lui, fără să-i provoace vreo stricăciune. Era inutil să încerci să tragi în el de la mai mult de 15 metri. Grenadele nu reușeau să străpungă blindajul masiv de oțel. Mi-am lipit ochiul de dispozitivul de ochire, încă 30 de metri, mult prea devreme. M-am forțat să rămân calm și răbdător. Exista totdeauna tentația când alți oameni își pierdeau capul, să-i urmez și să-mi și eu din minți. Bătrânul își avea mâna ridicată, gata să dea semnalul pentru foc. Doi soldați au fost prinși de primul T-34 și aruncați în aer, fără membre, o clipă am văzut un ofițer aruncând o privire prin turela deschisă, dar a dispărut înainte de a putea lua pușca. Se zicea pe atunci că rușii foloseau femei ca radiooperatoare în echipajele tancurilor. M-am uitat atent la T-34 care se apropia, cel care era obiectivul meu special și m-am întrebat dacă voi omorâ vreo sărmană femeie. Nu că împăsa cu adevărat, nu exista loc pentru sentimente când venea spre tine un tank de 60 de tone. Dar dacă se găsea o femeie înăuntru, speram să nu fie Tania. Tania îmi salvase cândva viața și nu vroiam să o ucid. Tania salvase viața multor oameni, era tânără. Medic chirurg, cu grad de capitan în armata roșie, lucrase ca prizonieră de război în spitalul nostru divizionar din Kharkov. Duceam lipsă de doctor și Tania a făcut majoritatea operațiilor urgente. Tania scosese cu răbdare toate șrapnelele din mine când un proiectil a explodat sub picioarele mele și era să mă omoare. Dispăruse într-o noapte în timpul înaintării rusești spre oraș. Trecuse prin fiecare salon și dăduse mâna cu toți pacienții, urându-le noroc, apoi dispăruse în întuneric și probabil se dusese înapoi la ei săi. M-am întrebat adesea ce sofia o fie ales de ea. Rușii nu ierta ușor pentru faptul că îngrijise răniți germani. Putea foarte bine să fie în acel T 34 chiar în momentul acela, degradată și trimisă pe front ca să fie ucisă. FOC Câmpul din fața noastră a dispărut sub o mare de flăcări. Am lovit primul tank la jumătatea superioară a Turelii, unde o chisem, în cazul că înăuntru se găsea o fată ca Tania. I-ar fi dat-o oarecare șansă să iasă vie. Ofițerul pe care îl văzuse mai înainte a fost ațvălit afară de explozie. A fost ridicat sus în aer călare pe o uriașă limbă de foc albastră. Pe măsură ce flăcările se ridicau mugint, s-au deschis într-o umbrelă neagră imensă, care a acoperit tot cerul. Trei tancuri fusese răscoase din acțiune, dar al patrulea era încă intact. Micuțul s-a uitat indignat la el. Părea că nu-i venea să creadă că el, dintre toți oamenii, nu putuse să nimeri ținta. I-a tras un șut furios bazucăi. De parcă ea singură era de vină, a înșpecat o mină magnetică și a fugit cu ea spre tank. Nu s-a întâmplat nimic. Mina era defectă. Un sergent din corpul de pionieri a luat o bazucă abandonată și a dus-o la umăr. A tras și arma i-a explodat în față. O limbă de flăcări lungă de vreo 20 de metri a țâșnit înapoi și s-a înfășurat în jurul lui. S-a aruncat în șanț țipând. Nimeni nu putea face nimic ca să-l ajute. În câteva secunde arăta mai degrabă ca o friptură de vacă insuficient prăjită decât ca o ființă umană. Carnea crudă îi cădea de pe oase și mirosea îngrozitor ars Și, incredibil, creatura mai era încă vie S-a ridicat în șanț și și-a întins ghearele diforme spre noi Cu ochii care nu mai vedeau într-o față care nu mai exista Părea că ne imploră să avem milă de el M-am dat îndărăscârbit și m-am lovit de Gregor, care stătea exact în spatele meu m am împins înainte cu cotul Fă ceva, a zis, fă ceva mi scos revolverul și am tras spârghia de siguranță, apoi am înainta șobăitor spre creatura din șanț. Înainte să pot ochii, am șpăcat arma cu degetele numai oase goală și am întors o spre gaura neagră, unde fusese odată o gură. A răsunat-o împușcătură și am văzut mut și îngrozit cum ultimele resturi de carne carbonizată au alunecat de pe schelet și ceea ce mai rămăsese dintr-o ființă omenească, s-a prăbușit înapoi în șanț ca să moară, un T-34 înaintea neîndurător. Ne-am abandonat pozițiile și am fugit, dar chiar când am părăsit adăpostul gardului viu, o escadriră de avioane de luptă se-a năpustită asupra noastră. Au zburat jos la nivelul pământului, distrugând tot ce se vedea, apoi a urmat aproape imediat jabourile care au lansat bombe cu napalm. Părea că arde lumea întreagă. Câmpurile ardeau, drumurile ardeau, chiar și cele mai de sus ramuri, ale celor mai înalți copaci, erau flăcări. Bărbați, femei și copii, soldați și civili se înghesuiau îngroziți în mijlocul infernului. Cei de pe margini aveau șanse mai mari, cu condiția să fie destul de tineri și îndemânatici, ca să întreacă flăcările care îi năpădiseră. Cei foarte tineri și foarte bătrâni, Bolnavi și răniții au fost lăsați în urmă pentru rugul funerar. Am văzut o țărancă târându-se pe pământ, cu burta deschisă și toate mărântaiele revărsate. Am văzut o mamă gemuită peste un copil cu ambele brațe retezate. Am văzut oameni zvârcolindu-se de durere cu hainele arzând. Jaburile au venit a doua oară mugind pe deasupra noastră un caporal subordonat, care mi-era total străin, mi-a smuls brusc bazuca și a întors-o spre cer. Nu fi prost, a înrăgnit, nu o să faci nimic cu ea. Vrei să pariezi? a zis. Probabil aș fi paria dacă ar fi fost timp. Nu văzusem pe nimeni dobărând un avion cu o bazuca. Geaburile însă deveniseră Foarte sigure de ele Se repezeau și coborau în picaj Ca rândunicile în căutarea muștelor Unul a făcut greșeala Să vină prea aproape de amicul Cu balzuca Am scos amândoi un strigăt de triumf, răutăcios Când avionul s-a izbit de copaci Și s-a făcut țăndări Foarte deștepți, a zis bătrânul Acum probabil veți fi mulțumiți Ne-am uitat la el cu reproș Tocmai am dobărut un geabou, am zis Așa o fi, a zis tare și a sprum. Până una alta poate v-a scăpat atenție că în timp ce voi vă pierdeați vremea să trageți la gura după un avion inamic, a avut loc o retragere masivă. Ne-am boldit pe amândoi înainte și brusc, molipsiți de zăpăceala generală, am rupt o la fugă după ceilalți. Am mers trei ore pe drumul acoperit cu resturi de umanitate abandonată și vehicule arse. Morții și muribunzii au fost lăsați în seama rușilor. Nu mai era timp pentru cei care nu mai puteau fi salvați. Răniții, dacă erau destul de norocoși să atragă atenția asupra lor, erau culeși și aruncați claie peste grămadă în camioane și ambulanțe. Nu mai existau bandaje, nici alifii, nici morfină. Ar fi trebuit să se considere norocoși ca nu fusese rălăsați să zacă pe șosea. Dodată din senin, a apărut o companie de T 34 cu hoarte de și siberieni agățați de tancuri ca muștele pe o hârtie de prins muște. Brusc, coloana s-a împrăștiat, fiecare căutându-și adăpost. Câțiva însă n-au fost destul de iuți. Tancurile au trecut drept prin mijlocul nostru și au distrus aproape o companie întreagă dintr-o lovitură. Eu însumi am fost rănit la gât de un glonț rătăcit și imediat am rupt-o la galop să cau un loc liber într-o ambulanță. Sângele îmi curgea și roaie, și îmi dădeam seama că glonțul se oprise lângă și la spinării și că în orice clipă mă putea aștepta la o paralizie totală. Sanitarul care m-a îngrijit era un tip oran și brutal, în mod evident fără cunoștințe medicale. Glonț a zis: Nu vă niciuna furisi de glonț. Tot ce ai amice e o ușoară zgârietură. O ușoară zgârietură, am zis, ești nebun. Am un glonț oprit în gât și dacă nu mă duci la un spital destul de repede, vei avea în mâini un cadavru. La a ridicat din numeri. Era clar că nu-i păsa deloc. Spital, a zis, asta e bună. Ascultă, am zis, ai de gând sau nu să faci ceva în legătură cu rana asta? Nu, a zis, și mi-a făcut cu ochiul. Data viitoare, fiule, încearcă să-ți zbori creierii, în felul ăsta e șanse mai mari. S-a întors spre pacientul următor, care ședea plin de sine pe pământ, cu două cioturi, sângerând de unde-i fuseseră picioarele. Despre asta nu-i nicio îndoială, a zis infirmierul vesel. A ales un formular roșu dintr-un teanc de lângă el și mi-a rânjit. Așa se procedează, a zis. Dar nu poți să-mi pun casca, am zis, nu poți să-mi capul. Un soldat german n-a trebuit să vrea să-și miște capul. A luat o ștampilă de cauciuc și a pus-o pe formular. Unde altundeva trebuie să privești de drept înainte? Era limpede că n-avea niciun sens să mă cert cu tipul. Mi-am aruncat privirea la teancul de formulare. Un formular roșu și o ștampilă de cauciuc, asta era tot ce trebuia. Încet am întins o mână. O, nu, să nu o faci. Sanitarul s-a întors într-o clipită și m-a aprins. Du-te mai întâi și fă-te fărâme și atunci, probabil, m aș putea gândi la asta. Până atunci, ești naibii de aici să nu mă bați la cap. Sunt bolnavi care așteaptă să mă ocup de ei. M-au luat doi sergenți și m-au târât afară de mâini și de picioare. M-au aruncat pe pământ și au făcut semn unui polițai militar din apropiere. Hei tu, nu-l scăpa din ochi, pe losul ăsta. Ai grijă să nu mai încerce să umble cu fofârlica. Furios m-am ridicat cu greu în picioare și m-am pomenit drept în fața unei arme automate. Umbli cu fofârlica, ai? Încerci, nu-i așa? Eu încerc, am zis, plin de indignare. Am un glonț care presează pe și la spinării și porcul refuză să mă trimită la spital. ăsta e ghinion, a zis, adevărat ghinion. Bănuiesc că ai încercat să șterpelești unul dintre pașapoartele alea mici și roșii. Pentru un concediu gratuit. Ne-am ridicat ochii de la țeava puștii și am văzut că omul era caporal. M-am relaxat puțin, cu un caporal avea șanse mai mari. Uneori puteai chiar vorbi cu ei comenește. Cred că am dreptul la el, am zis. După cinci ani hit de război. A urmat tăcere. Putea să mă împuște. Pentru asta m-am gândit. Totul depindea dacă era un prusac sau un porta. Și-a lăsat încet arma în jos. Cred că ai dreptate, a zis. Necazul e amice că fiecare are aceleași idei. Ești al la care a încercat în ultima oră. Eu însumi i-aș încerca dacă aș crede că reușesc. Dar nu-i nicio speranță, absolut nicio speranță." – Picăloși, am zis. Am pipăit cu grijă gaura din gât. M-am bucurat să constat că mai sângera. – Cred că ar fi bine să mă întorc la compania mea, am zis, deși mă îndoiesc că voi reuși. Probabil o să se îngreneze înainte de a ajunge acolo. Caporalul și-a pus arma în bandulieră și-am pornit împreună. O – să. O să fi norocos, a zis. O să fii norocos dacă o să mai trăiești până se va cangrena." Peste tot, de aici ieși până la Varsovia, e prinde poliție și militari. Știi de ce? Să împuște dezertorii." Eu nu sunt dezertor," am zis. Fiecare e dezertor în ziua de azi. Dacă te prind un în singur prin zonă, te împușcă dată ce te văd. Asta e situația," mi s-a spus să tragem la vedere. Parcă jumătate din armata asta nenorocită fuge în direcția greșită, totuși și-a închis un ochi și-a făcut o grimasă și reată. Cu mine nu o să ți se întâmple nimic, te trec eu. Am mers împreună degajați și foarte veseli. Nu ne-a deranjat niciun avion inamic. Am fost singuri aproape o jumătate de oră, ținându-ne pe urma armatei care se retrăgea, pășind cu grijă prin ceea ce rămăsese după măcel și distrugere. Am uitat de grunțul care împresa pe șira spinării și o vreme am jucat fobal cu o piatră printre cadavre și vehicule distruse, râzând ca niște copii în drum spre casă de la școală. La un moment dat am fost întrerupții de un convoi de camioane. Un sergent nerăbdător dintr-un grup mare care putea benzină s-a plecat în afara cabinei și-a urlat la noi să ne dăm la o parte din drum. Dar la vederea polițistului, militar și-a retras imediat capul și a accelerat, dispărând într-un nord de praf. Dezertori, i-a zis companionul meu și-a ridicat nepăsător din umeri. Nu se reușească sărmanii proști. Undeva în față e un punct de control pe drum. N-au nicio șansă. Ne-am așezat sub un gard viu să ne odihnim picioarele. Caporalul a scos trei pachete de țigări camel și a insistat să mi le dea. Iale, a zis. Eu pot face rost de mai multe. N-aveam niciun motiv să ne dăm peste cap ca să ajungem undeva. Am fumat și am tăit făsuit aproape o oră până a apărut o coloană de tankul SS și ne-am proșcat cu noroi și ulei de pe drumul de spândat. a zis caporalul. O să vadă-i pe dracu când o să ajungă la punctul de control. După 30 de minute am ajuns și noi la el. Drumul era înțesat de și militari și un capitan taciturn a venit spre noi. Datorită intervenției caporalului, mi s-a îngăduit să trec cu bine prin anticamera morții și să-mi continui drumul nemolestat. Am văzut că mulți alții nu fuseseră atât de norocoși. Am ajuns în partea cealaltă și m-am întors să-i fac la revedere cu mâna fostului meu însoțitor. Își ocupase locul în spatele baricadei, și deodată nu mai era omul cu care fumasem, vorbise și jucase în fotbal. Era o mașină militară gata să ucide. Mi-am ridicat mâna într-un gest de adio. Ochii i-au licărit foarte slab, însemn că m-a văzut, dar nu mi-a răspuns la salut. Mi-am continuat călătoria singur, sub cerul frumburiu și amenințător. Toți ne trăim viața în imediată apropiere a morții. De aceea să profităm de acest fapt, să învățăm cum să ne folosim într totul de el, dacă e să asigurăm viitorul rasei germane. Trebuie să existe spațiu pentru expansiune. Europa trebuie curățată de națiunile inferioare. Himmler, discurs ținut generalilor SS la Weimar în 12 octombrie 1943. E o pată pe armatei germane să mai existe un singur polonez viu în Varșovia. Himmler s-a întors cu o furie rece spre în Berger. De ce nu mi-ai executat ordinele? Nu ți ai spus să-i distrugi până la ultimul bărbat, femeie sau copil?" Prin urmare, de ce nu s-a făcut asta? Berger și-a șters fruntea plină de transpirație cu o mână tremurătoare. Domnule Reisfürer, am făcut tot ce se poate. Pierderile au fost groasnice. Revolta din varșovia ne-a costat deja viața 2000 de soldați germani. Mie să nu vorbește de pierderi, nu mă interesează poveștile tale de jale. Rezultatele sunt singurele lucruri care contează. Crezi că patria ar trebui să se așeze jos și să plângă după fiecare soldat ucis în bătălie. Din potriva, ar trebui să fie mândră că are fii gata să-și sacrifice viața pentru țara lor." Da, într-adevăr, domnule Reichsführer, dar fără niciun dar." Himmler a izbit masa cu punul. Ți-am dat un ordin și aștept ca acel ordin să fie executat." Radeți Varsovia de pe fața pământului, ștergeți-o de pe hartă, ea nu are loc în Raihul German, a pierdut orice drept la o asemenea onoare, e clar. Pentru că dacă nu, a zis Himmler cu un zâmbet gracial, se poate aranja oricând să fi transferat pe frontul rusesc. În SS nu există loc pentru cei care se tem să verse puțin sânge. Sângele, dragul meu, Berger, este moneda războiului și națiunile puternice se nasc din râuri de sânge. Ține minte asta și acționează în consecință. Reisfurărul a ieșit vijelios din încăpere. Bergă și-a pus Batista în buzunar și s-a dus rapid la telefon. Dirle aici Berger, de ce dracu nu ai executat ordinele mele? Credeam că ți-am dat instrucțiuni să razi Varsovia de pe fața pământului. De ce dracu mai stă în picioare? A urmat o pauză plină de precauție. Eh, ce este? a izbucnit Berger. Dragă amice, a zis Dirle te asigur că am făcut tot ce se poate. Poate că nu știi că am suferit 90% pierderi încercând să exterminăm acest oraș. Nu mă interesează pierderile tale. Dacă crezi că misiunea îți depășește capacitatea, spune. Iar eu pot aranja ușor să fii transferat pe frontul rusesc. De altfel, îți acord 48 de ore pentru a-ți termina treaba. La capătul acestei perioade sper ca numele de Varsovia să fi dispărut odată pentru totdeauna de pe hartă. La capra ospitalieră, Varsovia, Gregor și porta întinși pe epava unui tank IS-Ars. I.S. Iosif Stalin Trecea o sticlă de vodcă de la unul la altul. Porta își proptise indiferent piciorul pe rămășițele carbonizate ale unui major rus, iar Gregor folosea mâna întoarsă a unui mort, drept sprijin pentru cot. E un fapt cunoscut," a zis Porta. Churchill are o listă a tuturor naziștilor din țară. A jurat că toți vor fi spânzurați. În ce mă privește, poate să-i jupaie de vii și să le scoată mațele." A zis Gregor, vindicativ, așa le trebuie. A luat sticla de vodcă în mână și a privit-o cu coada ochiului gânditor. Ce nu pot eu înțelege, a zis, este de ce Adolf a trebuit să atace Anglia în primul rând. Nu-l putea suporta pe Churchill l-a explicat porta. E un fapt cunoscut. Gregor a mai tras o dușcă de vodcă. Dumnezeu îi va pedepsi pe englezi. A rostit cu un aer de echitate. Kaiserul a zis așa. Adolf crede că el este Dumnezeu," a zis porta. S-a lăsat pe spate cu mâinile sub cap și a pus un picior peste celălalt și una din labele maiorului s-a desprins. Gregor a privit-o indiferent cum s-a rostogolit în șanț. Știi ce?" a zis. Ce?" a întrebat porta cu ochii închiși. Cred că o să mă bucur al naibii când se va termina totul," a răspuns Gregor. Porta ridica din numeri. Cine nu o să se bucure? În sfârșit am putea avea un pic de pace și liniște." Gregor a luat un glonț tras și l-a aruncat gânditor spre rămășițele înnegrite ale lapei din șanț. Poate acum, după ce am primit picioare în fund prin toată Europa și înapoi, nu o să mai fie atât de nerăbdători să caute gâlceavă. Vrei să pariem? A zis portacinic. Ăia de sus caută mereu gâlceavă. E ușor, nu-i așa? Ei provoacă scandaluri, iar noi facem toată treaba murdară pentru ei. Ei nici măcar nu știu că e război. Habar n-au! Gregor a mai ales un glonț tras. Toată viața nu decât un circ nenorocit, a zis. Ai dreptate, așa este, a fost de acord, Porta. Toată viața e un truc nenorocit, nu? În cartierul Praga se duceau lupte pentru accesul la comandamentul din piața Adolf Hitler, unde se instalaseră cei din Armia, Craiova și partizanii. Măcelăriseră tot personalul și acum erau ei înșiși supuși unui baraj înverșunat al trupelor germane, care încercau de câteva ore fără succes să-i scoată din poziții. Polonezii răspundeau focului cu tunuri germane capturate și în timp ce ascultam, bătălia a început să crească în intensitate. Proiectilele au început să cadă supărător de aproape, iar porta s-a ridicat în capul oaselor și a tras-o în jurătură, când o schije, i s-a înfipt în gât. Locul ăsta devine nesănătos, s-a plâns. A, a înhățat prețioasa sticlă de vodcă de la Gregor, s-a ridicat de pe pava tankului și a pornit în josul străzii. Haideți să mergem, a zis. Nu am făcut zece pași prin scoar, când ora fală de mitralieră ne-a făcut să ne aruncăm spre cea mai apropiată intrare. Ne-am înghesuit înăuntru, călcând peste cadavre. Două tinere au trecut în goană pe lângă noi, cu fustele fluturând în aer. Riscându-și viața, amicuțul și-a scos capul pe ușă și a fluierat după ele. Asta a provocat imediat un alt bal de gluanțe din partea opusă a scoarului. – furisiților trageți-vă apoi s-a răstit bătrânul. Ne-am retras în grabă în spatele palisadei noastre de hoituri omenești. La naiba a zis porta în timp ce jumătate de tavan s-a prăbușit peste noi, acoperind totul cu pulbere cenușie. Aș făca nerăbdător sticla de vodcă. Nu putem rămâne aici toată ziua. Nu-i nimic de mâncare. Bătrânul s-a uitat sever la el. Vom sta aici până când voi spune eu să plecăm. A mai urmat o rafală de mitralieră. Sticla de ca lui Porta a fost spartă. A scos un răcnăt de furie, dar a fost acoperit de un țipăt de durere al unui caporal din corpul de pionieri, care se atașase de noi la începutul zilei. M-am întors la timp ca să văd un jet gros de sânge purpuriu, țâșnindu-i din gură după care s-a prăpușit peste baricada de cadavre. Asta nu mai e o glumă, am îndâit Porta aruncând sticla spartă în stradă. Se trage din casa aceea de acolo, am zis arătând cu degetul. Porta s-a întors furios spre mine. Dacă vezi de unde se trage, de ce nu te duci să faci ceva? În loc să stai aici ca o bășină în transă. Încercam doar să fiu de folos, am zis. De folos la naiba nu ești absolut de niciun folos. Ce vrei să fac, am zis indiferent, să mă duc la ei și să-i rog să înceteze? Înainte ca relațiile dintre porta și mine să se înrăutățească și mai mult și să încercăm să ne ucidem cu sânge rece unul pe celălalt, bătrânul a înșfăcat brusc două grenade de mână din geanta de muniții. A sărit peste barricadă, a traversat strada și s-a aruncat în spatele unei mașini răsturnate. Tocmai în acest timp, de la una dintre ferestrele casei, a fost aruncată o grenadă care a căzut exact în fața lui. Micuțul a ridicat-o imediat și a aruncat-o S-a auzit gomotul exploziei și întreaga fațadă a casei a fost dărâmată. Trei bărbați steferi au ieșit târându-se de sumolos și au încercat să fugă, dar legionarul i-a lichidat pe toți trei cu o rafală de pistol mitralieră. Haideți să ieșim naibii de aici," a zis Gregor. Am fugit din casă ocolind scoarul și am ajuns într-o stradă îngustă, plină de fum și miros greu de carne arsă. Soldații din sede aruncaseră în aer închisoarea centrală și odată cu ea, pe toți deținuții. Varșovia trebuia ștearsă de pe hartă. Toți bărbații, femeile și copiii trebuiau exterminați. Porta se prângea de burtă. Trecuseră aproape două ore de când mâncase ultima oară. Chiar și bătrânul era de acord că nu putea merge mai departe fără să se oprească undeva să facă plinul. În Varsovia nu era decât un singur loc unde să merită să te oprești și aceasta era capra ospitalieră. Era o cârciumă pe care o descoperise porta în prima oră de la sosirea în oraș. Era mică, murdară, zgomotoasă, supraaglomerată și mirosea a transpirație și a picioare nespălate, dar Porta ajunsese la un oarecare aranjament cu Piotr, proprietarul, un ucrainean masiv cu barbă roșie. Și s-a asigurat că aveam cei mai bun din ceea ce exista. Ne-am așezat la o masă murdară acoperită cu resturi de mâncare din ziua precedentă. Piotr a venit să ne ia comanda. Cred că o să încercăm rața astăzi, a zis Porta. Un polițist militar de la masa vecină și-a întors brusc capul cu ochii strălucind de bănuială. N-ar fi trebuit să-și facă griji. Rața era doar o ceară fiertă până avea gustul unei cârpe vechi de spălat vasele. A fost servită cu cotlet de câine urmată de o conservă de pește cu un miros dezgustător. Fiecare delicate să a fost spălată cu un vin roșu tare,